Hoofstuk 80, 9 juni 2017, om 52 die ochend. Oe, Joshua, jy sit oorkant my by tafel, en ek het jy boek en pen in my hand. My hart verlang daarna om dieper met jy te vereenig, en ek niks van iets tussen my en jy nie. En die volgende oomlik is jy en my, en ek en jy, en jy lucht skyn vanuit my, en jy tafel is weg. Nou weet ek dat wat ek gaan skryf nie uit myself kom nie, maar het is uit jy lucht. Die sap van my liefde vloei oor vanuit jou hart. Ek is een vrug vol van die heerlikste sap en intelligente siele deelkies. Ek voed jylle met my geestelike sap wat jylle met meer en meer weisheid vervol en jylle harte versag. Een sachte warm gevoel in die hart is my liefde wat jou oorvloei. Sien en ervaar hoe my heilsame vloeistof jylle verwarm en versterk. Hemelse weisheid en hemelse gevoelens gee ek aan die wie my lief het, en ek vul jou met my licht vanuit my helder oe. Jylle is my geesteskinners, en daarom het jylle die selfde eigenskap en gaves van my geërf. Dit is my sien vir jylle, my uitverkorenis. Ons eet voor ons werk. Jylle is nou vir a tyd lank al bezig om jylle te voet met my geest. Die tyd sal ook kom dat ons van die tafel af opstaan en buiten toe gaan om die werk te verrig. My werk is sag en licht en die theories, omdat etheriese stoffe dier jylle gaan wat van uit die gees oorvloe na die vlees. Daar is soveel dinge van die mens waarvan die mens in sy mens wees niks van weet nie. Een hiervan is die mees etheriese stoffe wat oorgaan van die geest na die vlees dier die hart. Die wat my liefheid het deel hiervan, omdat ek hulle ware voedsel is. Wanneer die mens my eet of inneem dier my woorde gloe en an te neem en so in werking te stel in hulle self, vloe daar letterlik as substansie uit die hart vanaf die gees oor na die vlees. Die wetenskap sal dit nooit kan waarneem nie, omdat hulle nie een levende hart kan deersien nie. En so is daar nog iets in die mens wat verborgen sal bly vir diegene wat nie dieper belangstel nie. Maar jylle wat dieper delf, jylle wat die nou poortje ontdek het dier my genade en liefde, jylle is hierdie inlichting waard en jylle sal die waarheid hiervan herken. Die warm, sachte gevoel in jou hart wanneer jy liefde voel, is ook die fysische werking van die liefdesubstantie wat afgesky word van uit die hart. Hierdie mees etherische substantie is ek in vleeslijke vorm binnen julle, en net een klein bekies nodig om een groot man te laat val, en van sy harde voornemens te laat afsien. En hiermee glimlach ek in elke een van julle sy harte vir jou self. Ek glimlach in jou, wie die speelbeeld van my julle vader en moeder is. Ek het jou lief, beteken soveel meer as wat julle gedink het, Ek sien elke een se hart wat homself nou in liefde na my wend. Amen.